kedves hallgatók, ez itt az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzin puzsé Robert, aki itt ül a balomon, és Horváth Oskár aki Puzsé Robert jobbján ül. A Monpark Bevásárló Központban itt ki vagyunk téve a figyelemnek, ha mennyiben erre jártok és ö, ki vagyunk téve annak a kötelezettségnek, hogy ismét műsort készítsünk veletek közösen félrehallásokból ezúttal. A nyolcadik alkalommal így a 120 valahányadik adás környékén ö, kimeríthetetlennek tűnő műfaj ez, mint kiderült. Talán egy szótárt is érdemes volna építeni belőle. De vannak a vicces félrehallások, meg vannak a bosszantó félrehallások, ezúttal az inkább az utóbbiról lesz szó. Igen, azt gondoltuk, hogy ugye egymás gyerekei, vagy a saját gyerekkorunkból adódó félrehallásokat vettük eddig, úgy, mint például én azt hittem, az akkorát esett, mint egy olajtóra, hosszú évekig, de közel 30 éves koromig, hogy az egy olajból álló tó, és az így elcsúszott, elterült, és akkor kiderült, hogy az ólnak az ajtajáról van szó. Hát mit tudom, én nem volt otthon ól ajtó volt. Uh, ugyanakkor vannak olyan kifejezések, amelyek elkísérnek sokunkat 30-40-50-60 éves korunkig, és még akkor sem vagyunk tisztában azzal, hogy hogyan kellene mondani. Várjuk a hozzászólásaitokat a facebook.com önkényes címen, uh, és akár a 0630210909-es SMS és WhatsApp számon, most főleg SMS-ben, és beszéljünk arról, hogy mi az, a, mi az amit egy, egy lett 50 éves uh, ember is... Életen derén, derekán is rosszul használ. Például az, hogy kaució. Ezt, ö, ezt ingatlannal foglalkozó emberek, különösen ingatlanosok megfogalmazásai között számtalanszor látom, és inkább gyakrabban úgy, hogy kaukció. Mi az a k betű? Kakuk? Vagy kakuk beütötte a fejét a, a szó közepére? Egyébként mi ez kaució? Óvadék azt jelenti egy olyan összeg, amit leteszel azért, hogy a későbbi viselkedésedet megválthasd. Tehát uh -huh. a, a kaució az, de, de tehát ez ragadós, mert valaki egyszer rosszul mondja, aztán valaki tőle eltanulja, és aztán már ő is így használja, és, és persze nem nézik meg, hogy ez valójában hogy hangzik. De miért kéne megnézzék, a, ha, ha tudják? Hát nem tudják. A legnagyobb hiánycikk az emberek beszédjében és helyesírásában a kételj az, hogy felismerjük, hogy ajaj, aj, ezt most lehet, hogy nem tudom, és vagy kikerülöm, vagy utána nézek. De hát ott van a harmadik hivogató opció is, hogy nem érdekel leírom, ahogy gondolom. Uh -huh. Ennek az áldozata az általánydíj. Ami, ami, ami teljesen érthető módon úgy szokott szerepelni, hogy általánydíj, mintha általában fizetnék valamennyit. Ugye az általány az a, az a, mit tudom én, egy évre kiszámolt összeg, 12 felé osztva. De ez az ilyen önkéntes etimológia. Tehát ö, ő nem mm -hmm. érti, hogy mit jelent az, hogy általány. Ennek így semmi értelme. És próbálja olyan módon értelmezni, olyan módon kiejteni, hogy értse a szót. És annak, hogy általány, annak érti az etim etimológiáját. Az az általábanból származik, az általánosból származik, és így már érti, és akkor így nagy kedvel kimondja. Nem úgy mondja, ahogyan semmi értelme, mert, mert annak nem érti az etimológiáját. És ilyen módon az az egész egy az ő számára, egy más nyelven, egy idegen nyelven hangzik. Nagyon jól szórakoztunk Csortos Gyulán, amikor a Hippolit lakályban bejelentette hipolitot, úgy, hogy Hippodrom, ami valami versenyló talán, uh -huh. ö, vagy ló. A és Hippodrom? És igen. Az, az, nem, az, az egy cir, diva, diva, cirkus, cirkus, cirkus. Cirkus tér, hát, vagy valami szóra, én, de, na, Látod, neki volt értelme ennek Annyit mondott, hogy azért ezt mondja, mert annak van értelme. És ezen ilyen jól mulattunk, ilyen 50-60 évvel ezelőtt, majd utánozzuk. 50-60 éven keresztül? Akkor ott van az a szó, hogy egyenlőre. Ezt, ha én nekem annyi, csak annyi forintom lenne, ahányszor én ezt láttam, olvastam, hallottam úgy hangzani, hogy egyenlőre, mert megint arról van szó, hogy nem, annak, hogy egyenlőre, azt nem érted. Nem tudod etimologizálni, nem tudod, mi a tő, nem tudod, hogy ez most, ez most mi, ez most, ez most valami, vagy megy valahova, nem érted. Az, hogy egyenlőre, azt már is érted. Egyenlőre. Bár nem azt jelenti, mert hogy azt mondjuk, hogy azt mondom, hogy egyenlőre, az az egyenlőséggel függ össze. Azt mondom, hogy egyenlőre, az pedig az ideiglenességgel függ össze. Egyébként az ideiglenes és az időleges szavakat is rendszeresen keverik meg, rendszeresen használják egymás értelmében. Um, aztán itt van, ja, itt, van ez a, itt van ez a betűduplázás kényszer. Amikor azt mondod a bakancs helyet, hogy bakkancs. Pedig annak, hogy a vakancs, annak van értelme. A bakkancsnak nincsen értelme, de, de a, a, a hangzókettőzés az rendszeres tévedés vagy hibaforrás. Uh -huh. És a, amikor mondjuk ezt a japánnal végzik. El, Ugyanez. És valaki képes így is mondani? Vagy azt mondani, hogy svájci. Svájci sapka, <gül> svájci bicska. Igen, igen. igen. A, a, ennek, a, ennek a betűnek az eezése. Az, az, egy, az egy ilyen de, korosztályos tünet. De érdekes, hogy ha a swej, Svájc az Svájc, akkor a sztrájk az miért nem sztrájk? <gül> <A, gül> Ugyanezen az alapon. <gül> strikeolok. <gül> van, van ennek egy ilyen műveltséget kifejezni próbáló fellengzőssége, ahogyan a, az angolból feltételezhetően angolból eredő kifejezéseket mondjuk a 30-as években, Ával mondták, hogy ha a betű volt benned a franciát is, amikor szintén a Hippolitban a Mimi a bártáncos nő mondja, hogy a randevú, az randevú, és ugye, a randevú. Beletesz egy át, és már is megoldotta a, a nyelviskolai képzését. Randevu! Andevú, az andevú. És hát um, itt újra hangot kell adnom annak, hogy egyszer valaki valamikor a feljegyzések angol szót összeolvasta és fonetikusan kiejtette és azt mondta notes notes Hát notes És valaki meghallotta és elkezdte ebben az értelemben használni és megmaradt és beépült a nyelvbe és ma már pironkodás nélkül mondjuk ki, pedig hát ígni kéne a pofánknak. Tehát hogy... Értjük, hogy született a notes szó, Úgy, hogy valaki úgy ejtett ki egy angol szót, ahogy nem szabad. Tehát a notes a feljegyzések szót Notesznek olvasta, és ez beépült a nyelvbe, és a nyelv befogadta ezt. Tehát, hogy a, a kezdeti süttyóság valahogy lemállott róla, és nyert egy legitim értelmet a szó. Azt írja Vince a Dávid a Facebookon, hogy nem pontosan félrehallás, de ő a Dante poklára azt hitte, hogy az egy név. Mármint, úgy, mint a Harry Potter, tehát a pokla, az a vezetéknév. Nem, nem is Aligieri, hanem pokla. Pokla Dante. Aztán, amikor látta angolul leírva, hogy Dante's Inferno, akkor esett le. De annyira jó, hogy ő, ő, ő a filmcímben találkozott először ezzel a, ezzel a szóösszetétellel, hogy Dante és pokol egy mondatban. Az van. egyébként, hogy az azt, hogy általános, az általányból jutott eszembe, azt, hogy általános iskola, azt abból adódóan, hogy a te általános iskolád neve mondjuk Bakács-téri általános iskola, én oda jártam, azt nagyával, nagy íjvel be. És bármikor utána a következő tíz, év, tíz évben le akartad írni, hogy, hogy mit tudom én a sarkon, pedig van egy általános iskola, megint nagyával és nagy Nem Nem úgy gondoltad, hogy ez valami isteni tiszteletet parancsoló intézmény lehet? Egyébként, ha Bakkancs, akkor miért nem Bakkács-tér? Elnézésedet kérem, amikor én mondtam rosszul nyilván. Mm. <gül> Ö, aztán dossziék helyett... A, a, a dossziét azt rendszeresen ejtik dosszé Egyszerűen azt mondja a dosszé. Do, dosszé. Én ezt még nem hallottam. Én igen. Én elég sokszor. Szenzációs. És a folyósó, ami folyósó, úgy már van értelme, mm -hmm. de ezt leírják hosszú óval, hogy folyósó, a, a, a fábri műsora az M1-en egy, egy, vagy a m 2 egy... egy. Melyik csatornán megy? Dunán. Dunán? Uh -huh. az, az, az még egy egyelőre folyó show Igen. Sor. Igen. Amúgy semmi. És az, hogy abszolult. Abszolult. Ez e rendszeres. igen Igen. Igen. Igen. Mer, Mert mer azt érezzük, hogy az abs abs abszolult az úgy egy képzett szó. Valaha még nem abszolul, de most már abszolult. Igen. Hát most arra abszolul. már megabszolult. Abszolulva van. Igen. Igen, igen, így értjük, mert annak hogy úgy, hogy abszolút, annak úgy nincs értelme, mert megint nem tudjuk, a, nem tud, nem tudjuk leválasztani róla a képzőt, nem tudjuk, hogy hol a tű. nem értjük az etimológiáját, az abszolút, azt értjük. A Facebookon, az önkényes mérvadó Facebook oldalán a félrehallások 8 elnevezésű portalat szeretettel várjuk hasonló ö, felnőtt félrehallásaitokat. De ugyanilyen egyébként az originált, az originált, ami nem originál, ugye, a kiejtés szerint, hanem originált, hiszen az originál, az megint érte, az megint egy szó azt megint nem tudjuk értelmezni, de ha azt mondjuk, hogy originált, akkor az olyan, mint a csomagolt. Ez, ez, ez nem csomagolt, hanem ez originált termék. Eredeti, ez, ez, eredet védett, de na, beágyazódott a társadalomba az, hogy az originált, az azt jelenti, hogy be van csomagolva, Na, de tehát az én az... originálom az ajándékokat karácsonykor. Igen, követem. igen, ig ig igévé képezhető ilyen módon. Ja. Igen, igen, tehát az originált, azt valaki originálta. Az előtte még nem volt originálva. Nincs ilyen szó. Az van, hogy o originál, igen. eredeti, igazolható erre. Ez egy jelző, ez egy jelző, és ezért nem lehet belőle igét képezni. Félrehallások ezúttal felnőtt témakörben, arra kértük a hallgatóinkat, hogy a félrehallásokat most vezessük át a kedves gyerekeink félrehallásairól az életünk közepéig hordozott fogalmatlanságunkra, és, és irányítsuk oda a reflekt reflektorok fényét. Refrektorok fényét. Refrektor. Igen, hát az a iskolai vezető lehet. <gül> szóval, azt írja nekünk. A tisztelt kolléga SMS-ben gyerekkorom mesében, amikor azt olvasták nekem, szegény, mint a templom egere, és annyi gyereke van, mint a rostalika. Azt hittem, hogy az a rostalika, az olyan, mint a bazilika, hogy egy ilyen templom szegény egerekkel. De az se kizárt, hogy a bazilika az valami olyan, mint a metalika. De mi az a rostalika? Most ne haragom. A citán, a lyuk. A lyukak száma a citán. Rosta... Lika. Lika. Én rostaligának értettem a rostalikát, szerintem egy ilyen 20 éves koromig. És akkor a szétjuggatott fém, az pedig a metalika. ugyanezen az alapon. <gül> Igen, Nem? az a fém szita. Igen. <gül> Azt írja más, a szintén kolléga SMS-ben a helyen, ahol dolgozom, hárfa verseny lesz folyamatosan hársfa versenynek, mondom. M mennyi értelme van a hársfa versenynek? Leúsztatod a folyón és aki előbb odaér? Igen. Aztán Horváth Krisztián írja a Facebookon, miután megkaptam az első számítógépemet a lombtárról egy darab igaz, azt hittem, hogy lombtár. Jó, de a, a lombfűrész is ilyen. Én azt meg lombfűrésznek értettem. De annak mi értelme van? És lombtalanításnak. Igen. Igen. Igen. De, mert azt értjük, ma valójában a lombtalanítás az az ősz. Egy szezont hívunk így. Oh, igen. Igen. igen. A, a, a, a, És nem is kell semmit tennünk vele. Igen. Csak amikor már leesett a földre. Aztán összesöpörjük. Na, aztán igen, tanult kolléga SMS-ben euh, elkápráztatott minket három nagyon szép euh, félrehallással. Adekvált. Adekvált. Ez általános. Az olyan, mint az originált, ugye? Ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz az adekvált. Az egy idegen szó, nem értjük, nem tudjuk a magyar nyelvbe illeszteni, mert a saját nyelvérzékünk ledobja. Mondjuk és ezért el, hogy átképezzük, azt jelenti, hogy az odaillő megfelelő. Igen, és átképezzük, Adekváltra, ami már nem adekvát. Tehát értjük, hogy az adekvát, az adekvát. Az adekvált nem adekvát. Mert hogy arról van szó, hogy valakinek valaki legyen szíves adekválja nekünk. És amikor már adekválva van, akkor már el tudjuk sajátítani, akkor már ki tudjuk mondani, akkor már értjük. Annyira adarunk, hogy felmerült bennem, hogy vajon most ebből a beszélgetésből kiderült, hogy melyik a helyes. Az adekvált a helyes. Az És az originál a helyes. a helyes. Az a lényeg, hogy, hogy ezek jelzők és. Mivel jelzők, ezért nem tudunk belőlük igét képezni, sehogy sem. Azt mondja, szituáció, a gratuláció rokonna lehet az ációkáció szófelhőben. Nem szituáció, szituáció. Szituáció? Nagyon finom. Szituáció. Az milyen nagyon gyakori? A a nincs, viszont az igen, hogy migráncse. A migráncsozás. A az elég gyakori. <gül> Igen, de az hasonló, mint a bogáncs. Az embernek nincs szüksége rá, és mégis van. Jön, rátapad, a nem tudja lekakarni magáról. Igen, ez, ez a migráncs, a bogáncs, ezek, ezeket a dolgokat nem, nem szeretjük igaz. Cipőfűzőre, teniszütőrzoknira felmegy. Hogyha legörgetitek a, a hosszabb zoknit bokáig, akkor 50%-ra csökkentitek a, a migráns feltapadás lehetőségét. És erről a csajózás esélyét Erről is. a migráns reggeliben hosszabban szoktak szerintem beszélni, mint most mi tudunk. És akkor itt egy gyönyörű megfejtés a Facebookon. Krisztiántól nagyapó, értem télapó, értem gestapó az milyen kedves öreg bácsi lehet. De hogy ő konkrétan azt hitte, és én vele vagyok, tehát csúnya dolog, de fogalmam nem volt mondjuk öt évesen, amikor már hallottam a kifejezést, de még nem avattak be, hogy pontosan mi történt. Azt hittem, hogy az is valamilyen apó. Az hát, a náci, hát, náci titkosszolgálatnál dolgozó öreg ember. Ne találkozzak vele. Hm. Az a véleményem. Ö, Csibe írja nekünk, itt megint elmegyünk a gyerek, gyerekosztályra, ugye terepjáró, telepjáró. A terepe, terep szót. Nem ismeri a gyerek. Uh, ismerjük. Bukinger Peti szerint uh, a következő párbeszéd hangozhatott. Elnézést, ez itt a Deák Ferenc utca? Nem. Ez az én cuccom. Uh, hát Szóvitz egy pont. Megüt a buta. Megüt a buta? De, megüt a buta. De azt, hogy megüt a buta, azt értjük. Értjük. És világos az összefüggés a butaütés és a butaságunk között. Hát aki egy puhos World Chase Box hív ki, az, az szeretne megütni. És de, talán buta. De jogos, mert a guta az se hogyan semmilyen módon nem szerepel máshogyan nyelvben, mint a gutaütés. Tehát itt az ütés nélküli guta az nem létezik. Tehát ha a guta nem csinál semmit, ha nem üt meg. Tehát az nincs. Olyan az... mint a hón. Mint? Aminek van alja. A hónaj? Igen, igen, igen. De, de se teteje nincsen, se semmi más. Dehát, hogy ő nincsen az alja nélkül. Csak az alja van. <gül> igen. Aknatáska, amiben belenne lépjünk. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Influenza. A, igen, a betűcserék. Bet uh -huh. Amikor valaki lusta, életében 150 szerre is egyszer elolvasni betűnként azt a kifejezést. In Infu. Mi volt? Kompletens. Kompletens. Nagyon jó, nagyon uh -huh. jó, nagyon jó, hát igen, ő azért nem kompletens a témában, mert nem tudja teljesen kiegészíteni. Nyilván nem komplett, azért nem. De a, a szókészletesem ezek szerint, azt mondja, ez gyerekektől, szarkofák, uh -huh. és ezek emberek a piacon, uh -huh. akik, uh, akik úgy adják neked a zöldséget és a tejet, hogy hát... Uh, hát hogy ne csapnak, köz, nem, hát, igen, nem, ad, nem adnak vissza rendesen. Nem ja. De, hát, nem szabad ilyet csinálni. Aztán felmerült, ez, ez, ezt egy tavai hallgatónk írta, Mármi nálunk, babám, című... című mármi, a... nálunk? Hogy abban, mármi nálunk? Mi nálunk? Már mármi náltok, ők mármi, mármi nálnak. Hogy a mármi, vagy a mármi az valami, amire rá lehet állni. Mm -hmm, a babámmal. Igen, amúgy ez a márminálás, ez valamilyen, ez valamilyen gasztronómiai eljárás lehet. Az, a... un, az unszimpatikus, mint mondás, ami, aminek az esetében az történik, hogy egy latin tőt azt képezünk egy latin toldalékkal, majd ellátunk plusz egy görög toldalékkal. De kell ez az okoskodás, Robi egyébként, tehát értem, mi? hogy így helyes, de elvárhatjuk azt a, a, az Vagy ne képezünk kétszer valamit? Tudod, hogy mi az unszimpatikus? Az ellenrokon szembes. Aha. Ez az unszimpatikus. Tehát azt kell érteni, hogy a pátia a tő, az a sim vagy anti az a képző, ezt most már ne képezzük tovább, tehát a, a szenves az a tő, az ellen vagy a rokon az a képző, ezt már ne képezzük tovább, ez a kérés. Szenves? Én csak simán szenves vagyok, az lehet? Nem, nem, nem lehet. Fel lehet egyedül szimpatikus lenni, Ö, nem valakinek a viszonylatában, hanem én úgy gondolom, hogy én szimpatikus vagyok. Uh -huh. Ennyi. Uh -huh. az Mindig, vagy. állandóan. Ö, komoly felhő szintén gyerekektől származik. Az egy olyan felhő, ami, ami azért elrettentésre adakod. Esni fog, elretten... esni, fog esni fog. Értjük, értjük hogy, hogy miért komoly nem felhő. nem úszunk meg. Uh -huh. Mit szólsz ahhoz, hogy címtányér? Címtányér? Uh -huh. Úgy van értelme? Ez, ez amikor nem pizzát rendelsz, hanem ilyen egytálétel rendes kaját, és kihozzák a címedre. Uh -huh. e, agyamat anabolikus e, sztereotípiákkal tuningolom, írja a hallgató. Na megvan, megvan eszembe jutott. A szuverenitás fogalma az, hogy ez az én szuterén jogom. Ezt szokták mondani igen, igen. számtalan szólt. Ez az én jogom. És szuvenír. Szuterén ugye az a megfelelő magasságban lévő lakrészt. És a szuvenír, ami az ajándék. jogom, mert ajándékba kapta. Nem küzdött meg érte. Igen, igen, igen. A, a szuterén jogokért megküzdöttünk és kivívtuk őket, a jogok azok csak úgy jöttek. Kaptuk őket és hát annyit is érnek. É, ko Konkrétan összeállíthatnánk egy ilyen tájékoztatót ezekből, de úgy, mintha nekik lenne igazuk. É, Hadd maradjon úgy. Injekció. Aha. Ugye aha. itt az injekció, tehát itt injektálunk valamit, hogy az injekció az az igéből képződött, az, amit injektálunk, az az injekció, az injekció úgy semmi értelme, úgy semmi. Valamint ezt ugye orvoskörökben simán szokás úgy írni, hogy injekció, ami teljesen jó latin forma, magyarul pedig injekcióhoz szóval, és ezt a kettőt előszeretettel kombinálják nem létező szavakká. És az egyhangulag és az egyhangúan szavak közti Aha. különbségtétellel vannak még problémák. Ugye egyhangúlag az azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt mondja. egy hang, mintha csak egyhang szólalna. Az egyhangúan, az pedig azt jelzi, az időben, itt nem, a, itt nem arról van szó, hogy sokan egyet mondanak, itt arról van szó, hogy egy vagy sok, teljesen mindegy, mennyi valaki, hosszú időn keresztül mond valamit úgy, hogy annak nincs dinamikája, nincs benne az a változékonyság, ami fenntartaná a figyelmet, ettől egyhangú. De ezt nem, egy, nem lesz ettől unalmas is? De. Hogy arra is használom? Te de, arra de, de, de azt jelenti, de. pont azt jelenti, az egyhangúan, az unalmasan és, és monoton módon. Egykedvűséget egy eredményez. Igen, az egyhangulag, az pedig az egyöntetűen, közösen, egyféleképpen. Azért a parlamentben ez a két dolog elég gyakran együtt áll, nem? Na, szerintem mind a kettőhöz ragaszkodnak. <gül> Igen. Húslinca azt írja egyik kedves kollégánk gyermeke, húslinca. Ez, ez az eleve, a, az most ez muslica vagy muslinca? Szerintem az muslinca, nem? De ott van például a vakond. A vakond és a vakondok, mint a, a vakondok, az nem többes szám az a vakondnak az egyik alakja, sőt, eredetileg vakond volt. Aztán ő, er, nem, eredetileg vakondok volt, aminek Igen. a többes szám a vakondokok, de aztán valami, valahogyan ez így lerövidült és elvesztette az utolsó ókát, ami nem többes szám volt, hanem egyszerűen lerövidült a tő, lett belőle vakond, és ott már többes szám a vakondok. De szerintem megmaradt a vakondok is, mint helyes forma. Tehát arról van szó, hogy a, hogyha, hogy a vakondok lehet, a vakond egyes száma és többes száma is. A, a legjobb, <laughs> ez az az a legjobb nem beszélni róla. És mind a kettő helyes. Az a helyzet, hogy bizonyos, bizonyos szavakra gozása kellemetlen szituációba hoz minket, ahol bebizonyosodhat felkészületlenségünk, és ezért kerüljük el ezeknek a használatát. Ki nem morfondírozott volna legalább első egy-két alkalommal azon, hogy hogy kell azt mondani vagy írni, hogy valaki balaton lakos. Igaz? És, és mennyire kerül, ha, ö, értem, hogy a Balatonalmádi végére nem teszünk még egy ébetűt, de ha valami havai Aminek már van a végén kettő. Akkor... Már eleve kettő így van a végén. Tehát, hogyha azt akarod mondani, hogy, hogy hol, hol voltál. Tehát, ha mondjuk, mi van a csendes óceán közepén amerikai állam, azt is két éve mondod, hogy Hawaii. De hogyha az a kérdés, hogy hova valós Obama, arra is az a válasz, hogy havai. És ugyanúgy két ível írod, nem rakodod a harmadikat, de azt, az egy azt a kettőt, azt meg, abból meg sose lesz egy. Tehát az mindenképpen két ível van, hogy havai. Egy idősödő kolléganőm, írja a kedves hallgató, rendre úgy mondta a cornflakes hogy Cornflex. És a szemese leb rebbent. írja, szemeselebben. <gül> <gül> is... Szemlebbenés nélkül. Igen, szemlebbenés nélkül mondta a cornflexnek. Kedves hallgatók! Láttátok ti a visszatérő című Inaritu filmet? Mert ez a film széjjel lett hype Hát ezt a filmet ezt imádni kell, mert eleve az Inaritut imádni kell, és itt ebben tényleg nincs vita. Az Inaritu tényleg kiváló rendező. A Korcs szerelmek az egyik legjobb film, amit láttam. Úgy gondolom az egyik legjobb mexikói film, amit valaha láttam, hogyha mondjuk nem számítjuk a Luis Buñuelnek a Mexikóban készült filmjeit. A a, eleve az Inari egy nagyon-nagyon különleges rendező, nem csak filmrendezés, de reklámfilmrendezés. Tehát ő neki volt egy olyan Nike reklámkampánya, ami hát tergetegesen szórakoztató volt és erős, de nem várja az ember egy ilyen Nike reklámfilmtől, hogy annyira nagyon szórakoztató legyen. Ez is ritka, hogy egy reklámról jól, jól nyilatkozva. Igen, igen, mert az, az tényleg nagyon, ered. de az Inaritút tiszteljük a reklámban, nem a Nike-t. Tehát a Nike megrendelte, az Inaritú kellett ahhoz, hogy az az legyen, ami. Az Inaritú az tényleg egy különleges rendező. Nagyon, tehát ha akár a börtment vesszük alapul, akár, de még a 21 gramra is azt mondom, ami nekem azért némi csalódást okozott. Mindegyik filmje, filmje valami különöset, valami, valami, valami addig ismeretlen mutat meg. Egy, egy olyan rendezői attitűdöt, amit nem, amivel nem találkozunk máshol, nem találkozunk másnál. A problémák felvetése, a hősei, a karakterei. A, a, a, a csávónak van egy ilyen... Egy ilyen spirituális elmélyültsége, de az egészet mégis bele tudja rántani a profán hétköznapoknak a legnyomasztóbb szocióvalóságába, és abban fürdeti meg, meg abban emberek meg, és az egész az rémületesen valóságos lesz. Tehát a filmjei, azok nagyon hitelesek, nagyon valóságosak, és mégis nagyon elmélyültek, és van bennük valami, valami. valami. Örökké való spirituális tartalom, ami megszólít, és ami, ami, ami a filmjeit egyedivé teszi, és a te, te kapcsolatodat az inaritu egy ilyen élő kapcsolattá teszi. Tehát mindenkinek, aki látott Inaritu filmet, annak, annak van egy ilyen nagyon-nagyon személyes élménye a rendezőnek, mert valami olyasmit kapott a filmjeitől, amit más filmektől nem kap. Én egyáltalán nem estem hasra a Birdman-től, viszont csodálattal néztem meg a Babel több alkalommal. Na például. És a, és a kort szerelmek. Nem láttam. egy -eg egyedülálló nagyszerű film. E a börtönben meg az volt a különleges, hogy hát egy filmben nincsenek vágások. Már én értem, hogy valószínűleg van vágások, csak ezt most már komputer animációval meg tudják oldani. De hát micsoda mi élmény, hogy folyamatos kézikamerázás van, és nincs egy vágás a filmben. Tehát a teljes filmet úgy nézed végig, hogy egy térben játszódik az egész. Egyszer már ezt elástuk ezt, ezt a megközelítést, hogy amikor elkezdjük egy filmről mondani, hogy milyen szenzációs vágás, fú, de jó hangulata van, milyen jó az operatőri munka, akkor ott. Valószínűleg nem annyira jó filmről beszélünk, nem mi? azt istenítjük, hogy a story és a, a, a, a szereplők mit adtak nekünk. Igen, de a, Bird, a Birdman az azért is érdekes, meg azért is különleges, mert, mert pont azt mutatja meg Hollywoodnak, meg ennek az egész Hollywoodiságnak, meg a Broadwaynek, meg ennek az egész amerikai szórakoztatóiparnak az árnyoldalát. Ez az, ez az, amit soha nem mutatnak meg. Most ugyanez a helyzet mondjuk a... a a Pankrátor című filmmel, ugye? Tehát a, a, a The Wrestler ez a címe, ami megmutatja, nem, nem a, tehát a Pankrációnak nem a, a porondot mutatja meg, hanem a, hanem a hanem hátul a, a, a kulisszák mögötti világot mutatja meg. És megmutatja, hogy ami odakint a csupa fritter és csillogás és társág az, az, a, az a háttérben miféle nyomorúság. Tehát, hogy, hogy milyen nyomorúságot termel és, és, és választ ki magából a show business, és hogy mi az ára is, hogy hogyan és kik és miként fizetik meg az árát a, a csillogásnak, meg a sztárságnak, meg a sónak, meg a szórakoztatóiparnak, a Broadwaynek, ennek a hazugságnak. Tehát, mert hogy valójában ez egy, ez egy hazugság, ez egy fritteres hazugság. És hogy a, a, a hazugság ára mindig a valóság, és a valóságot meg szinte sosem mutatjuk meg. És a helyzet az az, hogy a Birdman az pont ezt mutatja meg. Pont azt mutatja meg, hogy mi lesz azokból a figurákból, akiket Hollywood felemel a csúcsra, körbe, körbe mutogatja meg, körbe őket egész Amerikán, és mindenkivel elhitetti, hogy ők a különlegesek. Ennek a hatására ők is elhiszik, hogy ők a különlegesek, majd amikor elhasználta őket, akkor egyszerűen eldobja őket, visszadobja őket. És erről, amiről mondjuk a wrestler, a pankráció kapcsán, a hollywoodi ö, mozi kapcsán, a, ö, a Birdman tökéletesen tanúskodik. Fiók, szerintetek, hogy ütöttek rajtunk az indiának, amikor Mr. Glassnak az lett volna a feladata, hogy ezt megakadályozza. Ő is a sok nyavajás Pawni a Pawnik komája. A Paulnek is úgy gyűlölik az arikarákat, mint mi. Tényleg? És mi a helyzet, Glass? Télvérkölykével? A fiú anyja, vajon melyik törsözt tartozott? De hey, szállj a fiúról, Fritz! Hé, Glass! Igaz, amit beszélnek, hogy lelőtt egy hadnagyot, amikor a vad emberek között élt? Figyelj! 21 halott katona, több mint 40 halott tetves indián, és egyedül maga, meg a fia élték túl. Ez valóságos csoda volt, jól mondom? Fogja be a száját, Figyelj! Lelőtte! Egy fehér embert, hogy mentse ezt a korcsot! fiam! Miért? Mert a fiú anyjával henterget? Figyelj! És a hadnagy megölted? Ne puskát tisztítson, amikor magához veszélek. Még nincs készem. Akkor fejezi be, ha végeztem a mondandómmal. Elfelejtette, hogy hol a helye. Hogyha engem kérdez, hogy Zsarád, a helyem itt van, ennek a fecsérnek a az rosszájának. Azért említettem a Dorana Ronovskit, meg a wrestler mert az a, a Ronovski is, meg, a, meg az Inaritu is, a karrierjét, a pályáját, a rendezői, hitvallását, azt arra tette fel, hogy szembenéz, szembenézni Amerika sötét titkaival. Na, erről szól a Bábel, mert mi másról? Egyébként az Inaritú részéről, erről szól bizonyos értelemben a Birdman. Ugyanígy erről szól egyébként a Aronovskitól, a Requiem egy álomért, vagy mondjuk pont a Pankrátor, amit az imént említettem. Na, ez is egy szembenéző film akar lenni. A visszatérő szembenézés Amerikának er, ezzel az elfelejtett múltjával, amikor a jenkik és az indiánok még a, ezeken a hatalmas prériken hentelték, megritkították egymást. Sokszor éri az a kritika az amerikaiakat, hogy hát az, azzal persze nem néznek szembe, hogy náluk milyen népirtás volt, de hogy ne néznének? Tehát iskolai tananyag a, a sebesült tért pataknál zajlott irgalmatlan mészállás, és aki ezt nem felejti el, az képes szégyelni magát egy életen keresztül a felmenői nevében is. A, a, a, ez a film, ez mégis retek. Ez a, ez a, ez a szomorú hírünk, <gül> hogy ez a film, ez mégis Reteg. Szóval egyszerűen ez a film, ez hitvány. Hiába kedveljük az inaritút, hiába szeretnénk szeretni ezt a filmet, úgy néztem meg a filmet, hogy én ezt akarom szeretni, egyrészt mert akarom szeretni az inaritút, másrészt mert akarom szeretni a DiCapriót. Egyáltalán én ezt, én ezt úgy, úgy ültem lenézni, hogy ez, ez biztosan jó lesz. És hát nagyon nem az. Tehát ez a film, ez, ez a legostobább legközléshiányosabb, euh, leg legtartalmatlanabb film, amit az utóbbi években láttam. Uh, egyszer beszéltünk a hollywoodi forgatókönyveknek erről a, erről a sablonjáról, hogy az x darab, 12 darab dolog történik mondjuk másfél órán keresztül, és akkor a többi az már csak a töltelék. De ebben négy dolog történik kettő órán keresztül. Ja, ja, ja. De, de igazából ez a film, ez semmi másról nem szól. Ez... Egyrészt, egyrészt van benne egy erőszakpornó, másrészt, meg van benne már egy ilyen, egy ilyen groteszk, már egy ilyen, ö, már, már vicnek is rossz, ilyen, ilyen, ö, ilyen ö, túlélés. Ö, gátlástalanság. Tehát, hogy van, amit már nem élünk túl. Tehát van, amit már egyszerűen nem illik túlélni. Tehát van, van valami, amit, hogyha túlél a filmnek a hőse, akkor a rendező a magát, és, és bújjon el, és ássa el magát. És ez a... Ez a ez a hős ebben a filmben, akit a Di játszik, ez nem egy ilyet él túl, hanem négy ilyet él túl. Most ezek után már, ez már nem lehet komolyan venni. Amikor az elsőt túléli, akkor azt, azt érzi az ember, hogy na, ezt nem hiszem el. Amikor a másodikat túléli, akkor azt érzi az ember, hogy hagyjanak már ezzel engem békén. Amikor már a harmadikat túléli, akkor azt érzi az ember, hogy nem érdemli meg a film, hogy nézzem. És amikor túléli a negyediket, akkor az ember már csak röhög. Akkor Ööö, már csak rá, hogy ez az X-Men 6. De akkor már komolytalan az egész, és már csak röhögni tudsz. És onnantól kezdve így már nem bosszankodsz, hanem az egész átcsap egy komédiába. Tehát már kutyakomédia. És itt már nem a, nem a film, már nem a filmen röhögsz. Már a rendezőn. Kérem, ne, ne, ne, ne. meg! A Sziklás Egység 70 dollárt annak a két embernek, akik itt maradnak, lasszol, ami van benne élet. Én maradok. Én is. Ha tizetnek, ha nem. Kell egy harmadik. Nekem család. Nem érődtem meg. Három ember kevés az indiánok ellen, pláne ha abból kettő gyerek. És mire megy az ember 70 dollárral, ha levágták a fülét? Legyen 100 Ha ő nincsen, már nem lennénk életben. Jaj, százados. 45-en indultunk útnak, de csak 10 maradtunk. Inkább 9-en. marad, megkaphatja a részemet? Felajánlom. Az én részemet is. Rannam. Jól van, ha így el a helyzet, akkor én itt maradok velük. Maga? Ha igen. Glásznak gondját kell viselni, amit bennem végzik. Jó, szavamat adom, megértettem. Na, szóval ne felejtjük el, hogy ezért a filmért a DiCaprio Oscar-díjat kapott, mert már oda kellett adni, mert már szorongotta az akadémia, hogy Úristen, nincs meg neki a DiCaprio. Nem a DiCaprio-nak nincs meg az Oscar, az Oscar-nak nincs meg a DiCaprio, és a DiCaprio már túl nagy sztár. Nem arról van szó, hogy túl jó színész, és még nem kapta meg az Oscar díjat Hát hol zavarta ez valaha az akadémiát, hogy valaki túl jó színész, és még nem kapott Oscar díjat Edward Norton esetében például nem zavarja Érdekes, őket. hogy Edward Norton például szerintük nem elég jó színész, hiszen nem ér Oscar díjat Vagy Brett Pitt szerintük például nem elég jó színész, mert az se ér. Vagy Ralph Fiennes. Az a figurák ezek túl jók, túl jók ezeknek, túl jók, túl jók a, a, az oszkárnak, túl hogy jók az akadémiának. Elők megtörténhet az, hogy hát sajnálom ebben az évben három nagyon jó is volt, és nem telettél az. A Dicaprionál ezt már nem merték odatolni, és erről a filmről sok mindent elmond, hogy amiről beszélni kell a filmmel kapcsolatban, az valójában ez. Igen, igen, az Oscar-díj, tehát hogy meg, e, mert ez a film volt az, amiért a Dicaprio megkapta az Oscar-díjat. azt gondolom, megérdemelte volna már? Én azt gondolom, hogy a Dicaprio egy jó színész. Na, sőt, azt mondom, hogy a Dicaprio egy nagyon jó színész. De én úgy gondolom ugyanakkor, hogy azért vannak nála jobb színészek. Tehát például, hogy más példát nem mondjak, a Christian Bale, aki nem olyan régen legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat kapott, az Edward Norton akár a Brad Pitt, akár a Ralph Fiennes. Tehát, hogy szerintem ők érettebb, komplexebb, jobb színészek, mint a DiCaprio, nem letagadva ezzel a DiCaprio-nak az érdemeit. Ezek a, Re a Ralph Fiennes, a Brad Pitt, az Edward Norton, hogy nem kapják meg? Hogy nem? Tehát nekik hogy nem jár? Ez itt a kérdés. Mert valójában nem a színészetért jár. Mert ők azt se tudják, hogy mi a jó benne. Azt se tudják, hogy a, hogy a, hogy a DiCaprio-nak miért kell odaadni. Mert ha tudnák, hogy a DiCaprio hogy valójában mi az, amikor valaki jól játszik, és milyen az, amikor valaki rosszul játszik, és tudnák, hogy, hogy mi a jó a Dicaprióban, és aki szereti a Dicapriót, az mit szeret benne, akkor nem ezért a filmért adták volna az Oscar díjat a Dicapriónak, hiszen ebben a filmben a Dicaprió az nem játszik gyakorlatilag semmit, egyszerűen csak leesik, és nem hal meg. Medve megtépi, és nem hal meg. Aztán, aztán megcsapják, megint nem hal. Sós húsba te, sos kutba teszik, onnan is kiveszik. Azt a kerék az se hal meg, igen. Jól jönnek meg, a meg, Igen, Igen, a, meg, a magyar gyerek meggyógyítja, mégse hal meg. Az Oszkár díj ez egy félrelnevelés, e, ez ha ez így folytatódik, mert ne, nem lesz konzekvens, és már nem fogjuk megtudni, hogy mik azok, amiket ők értéknek tartanak. Nem per, persze, nem is akarjuk talán megtudni, mert más honnan jön a film értéke, más a, a box office siker, és, és más a, a művészi és tartalmi siker. De ők nem tudják ezt szétválasztani, és ráadásul büszkén nem tudják szétválasztani, Aha. és postformálnak formálnak ebből, és identitás formálnak abból, hogy nem tudják, vagy nem akarják, nem hajlandóak, vagy nem hajlandóak tudomásul venni, hogy egyáltalán szét lehet választani a pénzügyi siker, és a magas művészi minőség fogalmait. Na de ezzel felisülnek szerintem arra a terendre, ahol, ahol a televíziózás és a sorozatok szépen átveszik az uralmat, és az emi rangosabb lesz öt év múlva, mint az Oscar. Úgy legyen, úgy legyen, ámen! önkényes mérvadó filmravatában a jó, a rossz és a nézhetetlenben ezúttal a Visszatérő című filmmel foglalkozunk, és ebből hallgatunk részleteket, és azt folytegettük a, a reklámok előtt, hogy, hogy, hogy Leonardo DiCaprio hogy, hogy most csúszott rá erre az oszkára, és hogy hogy nem csúszott rá Ralph Fiennes és Brad Pitt és Christian Bale és Edward Norton, mert bizony, ez a film nem olyan, és ez az alakítás, nem olyan. Sőt, ahogy írja nekünk Spevár a Facebookon, szerinte itt végig a Tom Hardy alakítása volt említésre méltó. A, a, a negatív karakter a filmben. Igen, az érdekes az az, hogy a Tom hardy nem lehetett felismerni egyáltalán. <gül> Tehát őt nem lehetett felismerni. A DiCaprio-t sem nagyon lehetett felismerni. A DiCaprio-t eleme, elemeiben még emlékeztetett a DiCaprióra, de hogy, valójában itt nem játszott senki semmit. Tehát, hogy miféle játék volt. Az volt mondva a dicaprio is, meg a Tom hardy hogy ilyen durva embereket fogtok most játszani. És kereskedelmes durván... lesz a Igen, végig. igen. És, és ilyen, ilyen keményen, zordul kell nézni. És akkor ezért jár az Oszkárdi. De most komolyan, amikor egy csomó alakítása volt a Dicapriónak, amiért oda lehetett volna adni az oszkárdi és egy szót nem szóltunk volna, és azt mondtuk volna, hogy értjük. Szóval, hogy ilyenkor derül ki, ilyenkor, ilyenkor leplezi le magát az Akadémia, és ilyenkor válik mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy nem értik, nem tudják, hogy mi a jó, nem tudják, hogy mi, mi az, ami ő szerintük a jó. Még, még azt tudják, hogy hogy a Dicapiónak miért jár az oscar D, és pont rosszkor adják oda. Tehát, mint amikor valaki rosszkor tapsol. Tehát, hogy próbál kultúrembernek látszani, próbál, próbál, próbálja eljátszani azt, hogy ő hát ő ide való, ő valójában ő mindig is itt volt. Mindig ő ide, ebbe a szalomba született, ő ebbe az operaházba nevelkedett, és, és mindig rosszkor tapsol, és ebből derül ki, hogy valójában nem tudja, hogy mi az, amiért ide járnak azok, akik szeretnek ide járni, mert élvezik az operát. Ha beletapsol az áriába, akkor abból az derül ki, hogy nem érti, hogy mi a jó benne. Mikor jó, mi a jó, mikor miért tapsolunk, minek szól a taps egyáltalán. Tehát nem a ruhatárban kell tapsolni például. Tehát ezek ilyen problémák. Nem lehet nem megemlíteni itt a Polánszkinak az ongorista című filmjét, ami ugyanez. A Polánszkinak már járt az Oscar, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy az Oszkárnak már járt Polánszki, és még mindig nem volt meg neki. És akkor meg, megtörtént a tökéletes együttállás. polánski és Holocaust. Ez a kettő így együtt, hát ez már túl erős brand, Erre már nem lehet nem Oscar díjat adni. És tök mindegy, hogy milyen lesz a film. És hát történetesen tényleg gócska volt a film. Tehát a Polanszki is százszor többet tud kihozni egy filmből, meg a holokauszt is. Ez így együtt nem volt jó, de mivel hogy Hollywood egyáltalán nem tudja, hogy mi a jó a filmben, ezért aztán ők azt érezték, hogy Polanszki és holokauszt, ez így együtt, Oscar díj! Hát hadd ha találkozzon a három erős brand: a, a holokauszt, az Oscar díj Roman Polanszki, és, és, ha még ez nem volna elég, a Kani Film Fesztivál aranypálma díja. Legyen meg a négyszeres együttállás, és nagyon szomorú, hogy még a Kani Film Fesztivál, a, ők azért sejtik, hogy mi a jó film. Tehát amikor például kiött a... a... Kutya, a, nem a kutya hanem a ponyvaregény. A ponyvaregényért Kano-ban odaadták az Oscar-díjat. Hollywoodban természetesen szó sem lehetett róla. Mindenki kitért a hitéből, mindenki hányta a kereszteket magára. Úristen, tehát ilyen erőszakot, ilyen nyíltan, ilyen cinikus módon így röhögni, miközben emberek meghalnak a film ennyi vérrel a, a humort, meg a, meg a brutalitást így, Ilyen, ilyen, ilyen romlott módon, ilyen kiégett módon ötvözni, és még élvezni, és még dagonyázni is benne. Hát ez, hát ez undorító, hát ez felháborító, mondta Hollywood. Érdekes módon kann, akkor azonnal meglátta a progressziót, azonnal érezte, hogy na itt történt valami, most írják a film következő évtizedeit. Tehát most stílus születik. Most, most lemált valami hitványpátosz az erőszakról, ami mindig kísérte az erőszakot Hollywoodban, és akkor azt érezték kánban, hogy na ezért jár az oszkárdi. És meg is adták érte, jár az aranypálma, és megkapta az aranypálmát. És, és nagyon jellemző, hogy Tarantino végül oszkárt miért kapott, a dzsankóért, miért? Tehát arról van szó, hogy mindenki előbb-utóbb legyártja a maga a és azért már járni fog az Oscar B. Egyre jobban lemaradok Henry-től és a többiek mert magát kell pátyalgatnom. Át kell kellnünk a hegyen, de a tél egyre inkább utunkat állja. Ha felvenné az utolsó kenetet... Én feladhatom magának. Minek lodi lász. Tudja, szerintem jobb volna, ha most rögtön kilehelni a lelkét. Ménynyájunknak. Igazán keményen küzdött, ez elismerem. Ne kell nyerge az indiánok, olyan közel vannak, hogy érzem a szagukat, tudom, hogy maga is érzi, Gondolkozzon. gondoljon a fiára, mert így halálra ítéli, így minnyája meghalunk. <tos> Miért járt? Miért járt ez az Oscar díj? Megfogom a Leonardo DiCaprio-t, berakom a liftbe, fölviszem az emeletre, aztán lejtem, hagyom, hogy tocsanyon és mellé rakom az Oscar díjat? Hát valami ilyesmi történt. Most mi ez a film? Ez semmi más, mint a Leonardo DiCaprio lejtése egy magas helyről, és a leforgatása annak, hogy leesik, és alul megsérül. <gül> Ennyi. És az a hazugság, hogy végül nem hal meg. Ez egy, e -e -e ez egy szenvedéstörténet, egy bosszú története, elhúzva nagyon hosszúra. Azt, ír, azt írják többen, hogy át, átérzik a szenvedést. Hát én nem átérzem, csak egyszerre én is szenvedek a film alatt, mert, mert azt kell követnem, hogy valaki a, a beszédképtelenség ö, szélén végig kúszik kettő urán keresztül. Egyébként a filmben egy igen értékelhető medvés jelenet van, és nagyon értékelhető képek. Tehát jól a, a, film, ki, jól a filmben ki. több alkalommal szájtátva bámultam moziban a, azt, amit, az, azt, amit az operatőr elénk tudott tárni. Igen, de ez az a liga, amiben a 300 indul. Tehát ez az erőszakpornó. Ez az erőszakpornó, ez az a liga, amiben a Mad Max indul. E, ebben a ligában csak az Inari Tour -hoz méltatlan ez. Tehát neki nem ebben a, Tehát hogy sokkal többre méltó, sokkal többre való, tehát sokkal több van benne. Tehát az ő részéről, tehát tőle ez mi? Ez minden körülmények közt kevés. Ez egy surviving pornó. Semmi más, mint a dagonyázás abban, hogy valaki túlél. És e ennek, a, ennek, a ki ennek a kimeríthetetlenségében való, való hentergés, hogy, így, hogy, így, hogy, hogy, hogy mindent túl lehet élni. Mert ehhez is van elég gátlástalan a rendező. De még ehhez is van elég gátlástalan a rendező. És itt másik példa, Martin Scorsese-nek a Tégla című filmje. Úristen, hány filmje volt a Scorsese-nek, amiért meg kellett volna kapnia az oscar díjat? És nem kapta meg, és nem kapta meg, miért nem kapta meg soha az oscar díjat? mert túl progresszív volt Hollywoodnak, mert Hollywood a legjobb filmeknek sosem adja oda az Oscar-díjat Egy rendezőnek, amikor a csúcson van és írja a kulturális kánont, soha nem adják oda az Oscar-díjat, mert mindig akkor adják oda, amikor már túl van a csúcson, amikor már ismétli magát, amikor Hollywood utoléri őt, amikor Hollywood beírja őt, tehát amikor már húsz év eltelt azóta, hogy megírta a filmtörténetet, akkor Hollywood már odaadja az Oscar-t, mert már ő maga is elhiszi, hogy ha most odaatom az Oscar-t talán nem lesz baj. Mert hogyha a, a 70-es években megkapta volna a Scorsese az oszkárt, azokért a filmjeiért, mint a, ha megkapta volna, úristen, a taxisofőrért az Oscar-díjat, az azt jelentette volna, hogy, Szkor, hogy, hogy Hollywood fel tud nőni ahhoz a Martin scorsese aki írja a következő évtizedek filmes rendjeit. Hollywood erre soha, soha. Nem volt képes. Viszont szorongani azt tud, szorongani a saját bunkossága, bugrissága, műveletlensége miatt, a saját érzéketlensége miatt. És ezt a szorongást ezt ismeri, mert tudja, hogy nagyon sokan, nagyon sok helyen elmondják róluk, hogy milyen bunkók mennyire nem értenek csak a pénz, pénzcsináláshoz, semmi máshoz. És ezen ők szoronganak. És a szorongásuk az azt eredményezi, hogy időről időre a legnagyobb rendezőket, akikről így olvassák, mert azért nyilván olvassák ezeket az ilyen filmes oldalakat, meg könyveket is a kiderül a számukra, hogy kik a jó rendezők, azokat időről időre kitünteti, de már a csúcson túl, húsz évvel a csúcson túl. Mert am amikor már azt érzi, hogy úristen, meg fog halni a Kirk Douglas, és még nem kapott Oscar díjat, most mit csináljunk? Ö, gyorsan adjuk oda neki, de mi van, ha előbb meghal? Nagyon rosszak a koszorú erei. Hát akkor majd adunk neki életmű Oscar díjat. Az is jó, az poszthumusz utána kiásuk, mellé temetjük, visszaássuk. Azt írja nekünk Ádám, hogy olyan ez a film, mintha Leo oszkárért vívott elszánt harca lenne meg metaforikusan a folyamatos szenvedést és ember feletti élethalálharcát végigkövetve, végül is működött, ha azt nézzük, alig várta kivárni az ember a végét. Igen, de az az igazság, hogy, a, hogy a, már, már azt a medvé sztorit nem lett volna szabad túlélni. Tehát Ön... már, már amikor a medve megtépte, azután az, már, hát, az, az egész hát már... Ezt, ezt mondja Szabolcsó, hogy szenvedés, szenvedés, nyögés, nyögés, földönmászás, földönmászás, medve, vége. <Szere> hogy ez a film, de ez a baj, hogy nem ott van a vége. Bár csak ott lett volna a Medvénél a vége, nagyon korrekt lett volna. Na, nem a filmnek, a DiCaprio-nak. Csak itt ez, ez, ez is egy rossz vicc ez a film, mert a film addig tart, amíg a DiCaprio. Tehát igazából, ha DiCaprio előbb meghalt volna, az én mesém se tartott volna tovább. <Szere> <Szere> <Szere> Na, ebből a bejátszásból körülbelül mindenki derült, amit a meg filmről is tudni a ez volt körülbelül a lényege a filmnek. Egy, gyártottunk pár bejátszást ehhez a mai adáshoz. Szerintem ez volt messze a leginformatívabb. Tehát ez mondja a legtöbbet a filmről, a filmből. Az az igazság, hogy... hogy. Hollywood kizárólag videóklippeket tud értelmezni, értékelni. És időről időre, amikor úgy dönt, hogy ő most fölnő a művészfilmekhez, meg fölnő a művész, művészfilmes nyelvhez, és kitüntet, kitünteti mondjuk a coenfivéreket, mert a coenfivérekről tudja, hogy ők Hollywood rendezői, tehát hogy őket értékelni kell, és akkor odaadja pont, a, pont egy, egy olyan filmnek ami, ami hát az, az egész koemfivérek életművéből hát így lefelé ló ki tehát hogy az az érzése az embernek, hogy, hogy nem érti, nem tudja igazán hogy mi a jó a filmben vagy hogy mi, mitől jó egy film tehát a koemfivéreknek a, a volt egy csomó, nagyon-nagyon jó filmje elsőrangú filmje soha nem tartották azokat a filmeket igazán semmire tényleg semmire és amikor a nem vénnek való vidéket így meglátták, akkor azt látták, hogy úristen, hát ez még a koem képest is tök értelmetlen. Itt ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez annyira elcseszett ez a koncepció. Na, ez a művészet! Ez a művészet. na Itt értik félre. Tehát, amikor valamit nem értenek, és így szoronganak, hogy miért nem értem, azt gondolják, hogy az a művészet. Nem. Nem, nem az a művészet, az a kamu. És Annyira jellemző, hogy a kamut díjazzák a művészet helyett, mert igazából a kamut azonosítják be művészetnek, mert még sosem láttak művészetet. És még, vagy ha láttak, nem értették, nem tudják, hogy mi a jó abban. És ezért aztán odaadják a nem védnek falu vidéknek, ami hát én azt gondolom, hogy hát aki szereti a koemfi hát nem ezért szereti, hanem ennek ellenére. Zavarban vagyok, mert a, én a Cormac mccarthy is nagyon kedvelem és nagyon sokra tartom, aki a Nem vénnek való vidék könyvet, tehát a film alapjául szolgáló könyvet írta. Meg én a fivéreket is nagyon szeretem és nagyon sokra tartom, de ez, ez a Nem vinnek való vidék attól még nem, hát nem volt jó film. Hát most mit csináljak? A, a, hogy lehet egy filmnek úgy vége, mintha beharapta volna a videó a szalagot? Tehát, ugye, úgy van a filmnek ténylegesen vége, mintha... A, van, szalagnak, van ez ha, az, ha a szalagnak lenne vége. Van ez az anekdota, hogy a, mit tudom én, az kettőt valaki elfelejtett egyszer felrakni a Corvin moziban, és, és úgy jöttek ki az emberek, mit tudom én, 55 perc filmnézés után is, mint a vége lett volna a filmnek, teljesen elégedetten. És akkor ezt most szándékosan megpulták mondjuk. De jó, de ez a, ez a szörnyű, hogy valójában azt érzed, hogy itt vége van. De nem a filmnek van vége, hiszen a történet nem zárult le, hanem csak a szalagnak van vége. Tehát itt, itt most csak... A, csak... Csak fizikailag van vége, nincs, nincs, nincs, nincs megkonstruálva a vég. És hát azért ezt elvárnánk egyrészt Cohen-fi másrészt Cormac McCarthy-tól, hogy ott van a farkasokkal táncoló. Azért miért járt Ez minden idők legrosszabb filmje volt. Vagy akkor ott van a másik, szintén halálosan gyűlöletes, rettenthetetlen, megint csak oszkárdi. Ezekért a hőse poszokért, a hősiességnek ezért a, ezért a megvallásaért, meg, a, meg, a, meg, meg hát az indián gyilkosságokra való emlékezésért. Tehát, hogy azt kell érteni, hogy a farkasok a táncoló amerikai... az nem a filmnek szólt, mert a film az nézhetetlen volt. Végig nem lehetett nézni, hanem az az indián gyilkosságok ellen szólt. Ez Tehát ez mi most jobban akarjuk a... tenni az indiánok kírtását. Ez a kontinentális hát folokausztjuk. Igen, tehát ugyanolyan ugyan az ugyan szégyennel és felelősséggel ö, fordulnak felé, mint a holokauszt-fele. De, de mégsem ugyanúgy. De mégsem ugyanúgy. Azért tudjuk jól, hogy. Nem jelent egy belépőjegyet számára... a filmvilágban bizonyos díjakra. Igen, ja, ja. az Oscar díjra ugyanúgy szabadkártyát jelent, de azért érzékeljük, hogy a németek sokkal durvábban traumatizálódtak a holokausztól, mint az amerikaiak, az indiánok kiirtásától. Tehát ezt nem is lehet egy lapon említeni. Talán mert az amerikaiaknak szinte sikerült azt a feladatot elvégezni, amit a kutya nem kért tőlük. De ne, nem, egyébként egyiknek se sikerült, tehát az indiánok se lettek írtva, csak, csak a földjük ellet véve, kb. Meg, hát azért nagyon sok kilet lett írtva közülük nyilván, de azért vannak ott még indiánok, és hát vannak kaszinóik, és nagyon dagadtak, mert nem bírják a, ezt a nyugati kosztot. Szóval, pedig hát ők a nyugatiak, tehát mi, mi, mi úgy mondjuk, hogy a nyugati koszt érted. Az az igazság, hogy, hogy ezek a filmek, mint például Amilyen, a, amilyen a, a angol beteg volt, ezek a, vagy a farkasokkal táncolott, hát ezek a végtelenül unalmas, végtelenül egyhangú, dinamikátlan, hiányos erős dialógusokat, erős karaktereket, erős történetszálakat nélkülöző koncepciók, ezek oszkárdiakat érnek Hollywoodban, ezeket megkoronázzák, és ezek a film, fi, a, ezek a, ezek a film nagy és örök és arany, a, aranykönyvének a, a, a, az oldalaira kerülnek, és a, a, a filmgyártás panteónjába, miközben ezzel párhuzamosan elkészülnek a korszakalkotó filmek, amelyeket Hollywood csak azért sem hajlandó díjazni. Majd hiszen... év múlva. De Hollywood állandóan a saját imázsát szopja fel. Tehát, hogy ő neki nem az a feladata, hogy a jó filmeket ő, ő, jutalmazza, ő neki nem. Nem. Ő neki az a feladata, hogy saját magával pózoljon a saját, a saját progresszivitásával, meg a saját érték elvűségével, meg mi egyébvel, és akkor ő mindig ilyen. De az milyen például, hogy volt egy év, amikor mindegyik Oscar-díjat fekete kapta. A rendező is fekete volt, a, a, a férfi főszereplő is fekete, a Denzel Washington kapta a férfi, a Haliberi a női, még a legjobb férfi, mellékszereplő rendező, az összes Oscar-díjat megkapta egy fekete, de, de hogy egy évben, tehát egy azon évben, és ezzel ők azt akarják kifejezni, hogy nem rasszisták, de és ne nem veszik észre. Volt. De nem veszik észre, hogy ezzel csak azt fejezik ki, hogy mennyire rasszisták. És idén megtele volt az internet fehér oszkár hestegekkel, mert hogy mi az, hogy a jelöltek között alig van. Tehér, nem, fekete? Ja, fekete. Jaj, de, de, de mint hogyha erről szólnak. Ilyen rendszer van a bőrszínnek a filmrendezéshez? Miköze a bőrszínnek a játékhoz? A, a fekete színétől jobban játszik? Jobban inkább jelölni kéne? De, hogy, és ez az elképesztő, hogy tematikus év. Ez azt jelenti, hogy idén megadjuk a feketéknek, ami nekik jár. A rabszolgaság után, meg az elnyomás, meg az apartheid után. Most megkapják a feketék. Jól játszottak a filmben? Jól, jó filmet rendeztek? Kit érdekel? Ki kérdezte? Mi, mi? Ki beszél itt filmekről? Itt népfajokról van szó. Népfajok népfajokat jutalmaznak. Vagy büntetnek, de inkább jutalmaznak. Egy jó indián oszkár eső még, még hátra van, igaz? Hát csak a kéne hozzá a legjobb, indián színész. A legjobb indián színészek megkaphatnák. De jó, tehát ez a vicc, tehát ez a vicc, hogy, hogy az egész semmi másról nem szól, mint egy ilyen Amerika pózolásról. Amerika évről évre saját magából gyárt egy reklámanyagot a világnak, és ez az oszkár gála. És ezt mondja el. Tehát van de... egy bizonyos év, amikor azt szeretné elmondani magáról, hogy ő megbánta, megbánta az indiánok kiírtását. És erről mesél a világnak Hollywood. Mi lesz... A következő évben arról mesél, hogy ő megbánta a feketék rabszolgasorbat haszítását, de erről is mesél egy története. Mi lesz vajon Gojko Mitics beszédében, amikor átveszi a legjobb külföldi filmért járó ö, díjat, mint indián? <súdíthat> <súdíthat> Az az igazság, hogy ezeket, a, ezeket a, az Oscar-díjakat, ezeket a semminél is kevesebbre tudom csak becsülni. Tehát megmondom, hogy az Oscar-díj az lassan már nem arról kéne, hogy szóljon egy színésznek, itt is a DiCaprio el van tévedve, hogy megvan-e neki az Oscar-díj. Ez egyre, egy, egyre kínosabb dolog ez az Oscar-díj. Hát egyre menőbb lesz nem megkapni, én úgy gondolom. Tehát, én megmondom őszintén, hogy ha választanom kéne, hogy a ralph Fiennes-zal, meg a Brad pitt meg az Edward Nortonnal legyek egy ligába. Vagy inkább egyligába legyek Mel Gibsonnal, meg, meg Julia roberts meg, meg Kevin Costnerrel. Hát nyilvánvaló, hogy én is, mint ahogy bárki, aki a filmet szereti és valaha életében látott, az előbbi csoportot választaná. Ez az öltönyös mérvadó a 90.9 Jazzin. Az öltönyös képmutatásról szeretnék én beszélgetni a robert -tel. Ugyanis, uh, ilyen magam részéről akkor veszek fel öltönyt, hogyha valaki meghal, ne adj Isten, megházasodik. De leginkert... Ne adj Isten, megházasodik. De... Ne, a, a rosszabb, a rosszabb eset, eset, igen. Igen, nem, ha meghal valaki, akkor az, az, az tényleg egy ünnep. Nem a jó értelemben, de ott úgy érzem, hogy megtisztelem bele, és akkor felöltözöm. De miért járnék minden nap öltönyben dolgozni? Miért akarom én azt mutatni kifelé, hogy ma én ezt megünnepelem, hogy dolgozhatok? Mert nem vagyok, nem vagyok méltó arra, hogy oda bemenjek. Hú, de jó, hogy ma se jöttek rá, hogy egy senki ház vagyok, hogy tanulatlan, hogy végig puskáztam az egyetemet, és ö, loptam a szakdolgozatom háromnegyedét. Ugye egy ilyen broker botrányok ástatta elmúlt száz vagy mondjuk 80 évben. hiszi már azt el, hogy a vasalting mögött bizalom van, és ö, ö, odaadhatom a pénzemet? Ö, teljesen nonszensz. Ugye a közhivatalokban járnak, ö, járnak kötelezően kiöltözve, Eh, ahol esetleg a protokollba botolhatnak. De a, és, és a, és a de a hírolvasó öltönye az nem ugyanerről szól vajon. Igen, a hát hát a hitelesíti mond... a híreket. Hát ezek a hírek, hát akkor ezek valóban a világ történései. Hiszen ez az öltöny, ez bizalmat gerje Ez az öltöny, öltöny, hát ez elegancia, ez hivatalossá tesz. Tehát ez, aki mondja, ha az öltönyös ember mondja, akkor a hivatalos ember mondja. Akkor nem akárki mondja, akkor azt az intézményrendszer mondja, az organizáció mondja, akkor az nem egy ember, nem csak egy ember véleménye, az a civilizáció véleménye, ugye az öltöny, az, az valami hivatalosat jelez a számunkra. Tudod mi a véleményem? Hogy ha, ha megfigyelted, a, a hajókon vannak feszült emberek, mert hát bármikor elsüllyedhetünk, Úristen. Ezért megnyugtató zeneszól, A lift bármikor leszakadhat. Persze nem fog, de a liftben liftzene szól, hogy megnyugodj. A zöldcsempés orvosi várótermekben, ahol nem tudod, hogy ben receptet fogsz kapni, vagy szikét, ott is olyan zene szól, hogy megnyugodj, mert egy feszültséget kell oldani, és ezt a funkciót látja el az öltöny, amikor átnyújtod a, átnyújtod a pénzedet, és nem is tudom, melyik talán az angolkákban volt ez, hogy betette a bankba a pénzét a fickó, és akkor mondta, hogy majd milyen kamatkondíciók, majd miket szeretne csinálni, de addigra már nem volt meg a pénze. 16 másodperc alatt eltűnt a számláról, és akkor kérdez, hogy ez hogy lehet? Hát így eltűnt. Ezt csináljuk mi itt. É, szóval igen, igen komoly bizalomra van szükséget. És, és, miért és ezt mindenkire ö, kötelező jelleggel ráfeszítik. És miért nincs öltöny, a hírolvasón, ott, ahol már nem látjuk, miért nincs rajta például az öltöny nadrág? miért rövid gatyában van, és miért van rajta strandpapucs, miért flip-flops papucsban. Á, biztos, a, nincs, hogy kire... rossz indulatban ja, beszél belőle, nem ez meg, a meg, amit ja, ja, ja. Nem, arról van szó, hogy ő valójában nincs öltönyben, ő csak öltönyt mutat. Ő valójában nem tisztelt téged. Ő csak azt hazudja neked, hogy tisztelt téged. Ferruházzuk hitelességgel szó szerint ezeket az embereket, ahelyett, hogy hitelt érdemelnének, és, és, és az követhető és transzparens lenne. Azért, mert nem húznak ki annyi időt, hogy valóban személyesen megismerjük őket. Milyen intézmény már az, hogy személyes bankár? És így küldenek egy e-mailt, hogy az ön személyes bankárja, a francia igényelt ilyet, kis Brigitta, életemben nem láttam. És, és nem jár nekem sem már elték, hogy ő a sze embernek. Ez már egy eldöntött kérdés, hogy ő a te személyes bankárod, ezt. A hát, bank én milyen fontos te... ember lehetek akkor hát, jóék. De ezzel is de ezzel is ezzel is be akarnak neked nyalni. Te érezzed azt, hogy te neked személyes bankárod van, és majd nem kéred, hát hülye vagy te, a személyes bankárt egy ilyen szolgáltatást, Igen, ami exkluzívvét teszi a személyedet. Viszem majd mindenhová magammal. De az a kérdés, hogy... Mert ki tudja csomagolni például a szalámi szendvicset, amikor megyünk a velencei tóra nyaralni. A pólófarmer az miért hiteltelenít? Miért hiteltelenít? Mert hogy az ő ötöl... hippi? Egyetemista? Mert a... Mert nő a... már felrobi Póló? Mi? Na jó, szóval hogy arról van szó, hogy az öltöny meg a nyakkendő az azokat, de, ne, de nem, nem tűnt még fel, hogy a nagy pénzeket azok lopják, akik öltönyben vannak, akik pólófarmerben vannak, azok maximum. Maximum a, a brief kódot lopják ki a zsebedből. Akik a, a, akik, a, akik a fél életed munkáját ellopják tőled, ezek mindig öltönyben márkás, nyakkendő, ingélás. Olyan rossz indulatú vagy, Robi, vagy ez csak ez egy fognak ki. látszani. Nem hiszem, hogy ez így van. Különben a fehér galléros bűnözés kifejezés sem erre vonatkozik. Ah, nem. <laughs> Ugye ez az valahogy azért csak kialakult. És hát szer, szer, én, én, én együtt érzek ezekkel az emberekkel, meg érdekes, érdekes kontraszt van ugye, akinek egész nap ezt kell hordani a képmutatásból, az este ilyen trainspottingos tré, felsőbe megy bulizni. Hm. Aki egész nap ö, a vakonna volt öltözve, az este fölveszi az öltönyt, De... hogy lássák a csajok, hogy, ö, hogy ö, van állása. Nem figyelted meg, hogy aki ö, értelmiségi, tehát... Ö... Tehát irodai munkát végez, tehát szellemi munkát végez, ő a hétvégén fölássa a kertet. Aha. Aki meg fizikai munkát végez, ő a hétvégén egyszerűen csak lepusztul, ledöglik a tévé elé, megfogja a távirányítót, aztán hétfőn megleteszi, vagy hétfő reggel leteszi. Tehát, hogy, hogy az, a. a, a, a, a tehát szellemi tevékenységgel kapcsolódik ki a fizikai munkás, fizikai tevékenységgel kapcsolódik ki a szellemi munkás. Tehát ez azt jelenti, hogy valahol, valahol az időnk felében a, a tökéletesen komfortos ember az idejének a felében az eszével, az idejének a felében, meg a testével dolgozik. Mert a pihenést a változatosság jelenti, de azért, ahogy megálljon a kis összehasonlításod, szépen bevontad a szellemi termékfogyasztásba a televízió előtt döglést. De a televízió előtt dögölve lehet szellemi terméket is fogyasztani. Általában nem ez történik, de tudjuk, jól hogy, a, tudjuk jól, hogy a fizikai munkának a többsége sem hasznos, hanem egyszerűen csak, ö, egyszerűen csak kifizetődő. Az öltönyös képmutatásról beszélgettünk, a műsor elején pedig felnőtt félrehallásokról volt szó, azaz olyan félrehallásokról, ami, amiből, hát amelyekből 40 évesen nem ártanak kinőni. Itt uh, érkezett egy, e, egy üzenet a Facebookunkra Ferenc Annától, ami ezt a két, nem, Bari Dávidtól, ami ezt a két témát elég jól összeköti, azaz, hogy Excel, Excel, Excel, mindenféleképpen írják, és ugye, a, amikor épp egy ilyen öltönyös állásra pályázol, és odaírod a végére, hogy Felhasználó szintű, számítógépes ismeretek, a bármit is jelentsen ez a baromság, World és Excel. Tehát, hogy ezt a kettőt te annyira érted, hogy még eddig nem sikerült elolvasnod és helyesen leírni. Tudsz akkor vajon, nem tudom, összeadni? Mert kétlem. Van az a mondás, hogy miért nem lebbezel fel? Hú, ezek mert nagyon hiszi, Mert azt hiszi, hogy a fellebbez az egy igekötős ige, tehát van a lebbez ige, és van a fellebbez, meg van a lelebbez, átlebbez, összelebbez, visszalebbez, meglebbez, nincs lebbez, tehát nincs Á, ilyen ige, hogy lebbez. Én, át, én most. A fellebbez az az ige. ez, feljebb, feljebb vitel, Feljebb vitel, feljebb visz. Igen, a van viszi. Ezt jelenti a fellebb. Ennek egy keményebb esete, Horváth Krisztiántól itt van a, a Facebookon, ő ezt úgy fogalmazza meg, hogy bár nem feltétlenül fél, félrehallásból ered, de borzasztóan zavaró a nem elváló igekötős igék szétválasztása, úgy is, mint nem folyásol be. Ne, ne folyásoljál be. Mert, mert, mert azért, de azért van, mert tényleg a be az egy igjekötő, de azért nem elváló, mert a befolyásolás az a a idegen szóval...ból kép képeztük le? Nem, nem, nem. Azért nem választható szét, mert a folyásol az nem egy ige. A befolyásol az ige. És a be, az amúgy egy ige kötő, de itt nem ige kötő. A befolyásol, a befolyás szóból Jaj, de, születik. Ha olyan ha, okos vagy, akkor a leves, akkor nem a lebbezésből van? De akkor a, van, várja akkor na, van... most ugassál magyar tanár! Felbencsleves, felbencsleves, felbencsleves kibencsleves, bebencsleves, átbencsleves, minden, minden, minden helyzetben bencsleves. Bekaptuk a napüzenetét, azt írja a hallgató, a melóban elhangzik a kérdés, mit hallgatsz? Azt válaszolja, önkényest. Az jó. Igen, a jazzin megy öttől hétig. Pár múlva a következő beszélgetés hangzik el, hülye vagy, a jazzin nincs is örkény est, Csak a Puzsér magyaráz ha <laughs> ha igen ez csodálatos! Hát ez nem egy örkényest, amit itt most művelünk. Igen, igen. Mert ha kifli, akkor Azt miért nincsen? Azt ha, ha, ki, ki, ha kifli, miért nincsen befli? Aha. És ha zsöm le, akkor miért nincsen zsöm fel? Minden kérdés felmerül... felmerül. Lemerül. És, és a, ha a víz olyan jól viszi a hangot, akkor az lehet a vízhang sokak, sokak szerint. A, az, a, az a nagy kérdés hogy tudtok-e még ilyen filmet? Mert ha tudtok, akkor még van egy pár percetek, hogy esetleg megírjátok. Az ilyen, azt, ami így egyszerűen rossz vicc volt az Oscar díj, de nem lehetett nem odaadni, mert semmi köze a filmhez, hanem itt egy ügyet kellett oszkárolni. Említettük a Farkasokkal táncolót, említettük például a Nemvénnek való vidéket, de megemlíthetjük például a Bombákföldjén című filmet is, ami az amerikai demokrata párt szembenézése a republikánusok által rendezett iraki háborúval kb. Bárcsak a republikánusok néznének vele szembe, azt a filmet talán még érdemes is lenne megnézni. Valójában a bombák földjén az arról szól, hogy Amerika örülődik a lelki és hát születik belőle ez a film. De hát a film Szar! Hát miért kell Oscar-díjat adni neki? Nem is értem? Azért, mert megbántuk az iraki háborút? És annyira bánjuk, hogy Oscar-díjat fogunk adni az első filmnek, ami ezzel szembenéz? Ha jól, ha rosszul? Sokkal, hát ez történt. sokkal egyszerűbb megoldás díjakat adni, mint a csapatokat kivonni mondjuk 5-6 évvel előbb, mint, mint de, majd, hogy nem De, de, de a, kivonás, a kivonás még összejött. A, a, a, a, az országnak a, a stabilizálása a, a, a, az ottani ö, fennálló ö, demokratikus intézményrendszer konszolidálása és, és, a, és az, és a, az ottan, ott fennálló körülményeknek a biztosítása ez az, ami nem sikerült. Hát ebből lett az ISIS. Tehát a szembenézés is sikerült, az íziszt is sikerült hatalomra juttatni, Európára is sikerült rászabadítani a poklot, de ők kitüntetik magukat az oszkárbújjal, amiért, oszkár. amiért, amiért olyan végtelen nagy érzékkel néztek szembe ezzel. Azt kérdezte, egyébként az SMS fogadási intézménye most itt a Monparkos kitelepülésünk során át, átfolyt egy ilyen manuál SMS-ezésé, mert, mert egyszerűen itt az infopulton belül megkapjuk az üzeneteket, személyesen itt mentel egy barátom a családjával, és azt kérdezi a, a lánya, hogy ha csokoládé, akkor roppoládé? Ugye a csokoládé milyen szép kifejezés, akkor a ropit fel lehetne hozni egy ilyen franciás, ő, ...gasztronómiailag korrekt színvon arra, hogy a ropi is a cukrászat alapanyagává váljon. De az a Mikádó a Roppolade. Aha, az a fancy ropi? De az már egy létező termék a Há, Mikado. úgy érted, hogy a Mikado felelcsokiban van már. Igen, ez az ez az. Miket tudunk? Én miért tudom ezt? Azért, Ez mert konzumidióta konzum, vagy, mint én. Köszönöm szépen de azt is, hogy magadat is bevontad csokoládéval is, meg ebben a, ebbe a kategóriába. Azt írja Ferenc Anna, hogy a pritamin paprika az sokak számára, és neki is vitamin paprika. A... Nem és, a, tévé jogos... paprik, a tévé, meg a televízió paprika. És Jogos egyébként Szent György Albert megmondta, <gül> hogy vitamin paprika. Lekonyul, akkor felkonyul. Valóban, a konyul, az egy ige de fel nem konyul, mint ahogy nem minden ige, ö, ige látható el minden ige kötővel. Tehát bizonyos igék, bizonyos igekötőket bírnak el, más igekötőket nem bírnak el, ezt talán már megfigyeldik. garantált szórakozás rápróbálni egy igét az összesre, és megpróbálni megfe megfejteni, mit ige, jelent? Van olyan ige, ami egyébként elbírja az összes igjekötőt. A az áll, az például az összes igekötőt elbírja. Beáll, kiáll, feláll, megáll összeáll, visszaáll, bármilyen igekötővel látod, elértelmes szót kapsz. De nagyon kevés ilyen szó van egyébként. Tehát nagyon kevés az olyan ige, amelyik bármilyen igekötővel értelmes szót ad ki. Itt a végén megjegyezném azt, hogy, hogy az igekötőket bizonyos esetben egybe kéne írni, és bizonyos esetben pedig nem kellene egybeírni. Hát ha azt mondom, hogy bemegy, akkor egybeírom. És, és, és, és egyszerűen ezt látod leírva, hogy, hogy remélem, hogy be... Megy, holnap, meg nem. <gül> Be, megy holnap. És, és ott van az, az égtelenkedő szó köz, és nem tudom megérteni, hogy mi a túró történt akkor, amikor ezt tanulták. Mint ahogy a mai napig nem tudom megérteni, hogyha ha valaki elolvasott életében kettő darab könyvet, akkor hogyan nem sikerült megfejtenie akár csak azt az egy szót, hogy a muszáj, pontosé. Azt írja a hallgató vagyis egy kérdés, én azt nem értem, hogy a légy szívást. Miért használja mindenki számnál is? Mondjuk ott, amikor uh -huh. úgy hangzana el, hogy legyetek szívesek. Légy lé, lé, lé, lé, lé, lé szíves hogy lé jöjjenek ide. Légy gyertek ide. Igen. Figyeljetek ide. Ja, ja. Mert fogalma nincs, hogy mit jelent. Igen, igen. Itt it, it úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell egyeztetni, de például én, én például megszenvedek azzal, hogy addig se feledjék, ami nem öl meg, attól még mindig megrokkalhatsz. Uh -huh. először, először magázódom, utána tegeződöm, de én úgy gondolom, hogy a magázódás az önöknek szól. A, az, hogy amit nem öl meg, attól még mindig megrokkalhatsz, az pedig egy szlogen, az ott nem az ő letegezésük, akikkel az előbb még magázódtam, hanem az egy slogan. ezt a szlogent ne feledjék, mert ez nem megszólítás igen, most igen. önök számára, hanem egy szlogen, de amit én a... A vagy, a, a, vagy, De én is a fejemet a tv De hogy hangzana, hogyha azt mondanám, hogy addig se feledjék. Ami nem öli meg önöket, attól még mindig megrokkanhatnak. Önök mindannyian? Igen, de nem, mert, mert, ez nem, nem. mert ez így nem szlogenszerű. Úgy szlogenszerű, hogy ami nem öl meg, az megerősít, mondják a hülyék, hiszen nem hallottak még soha életükben a gerinc nem láttak még tolókocsis embert. Annak a reményében búcsúzunk, hogy holnap is követtek majd minket. Mi ugyanitt leszünk 5-től 7-ig a Montparkban. Köszönjük a figyelmeteket, Horváth Oszkárt és Kuzér Róbertet hallottásokat. Sziasztok! Sziasztok.